Bilbo Bilboirria irratia. Hor dago eta argia elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Lagunakegan, momentzakegan, eskeian bertan ustabildu, ta berriz vuelta. De pora que diceaba genuton stop, stop. stop. No, amen gauz berriro ere lanaren ekonomia saio berri batera eltseko gaur, e, amen, e, bilboko bilbo iria estudioetatik e, gure lantabeko kidea dan eki etxabarria, kaizo eki Opa, gunon! Eta gure gaurko gaiari eltseko, amen, gure gaurko gombiatu berezia baita bilboko estudiotik e, e, alaitsak gure agerra, kaizo alaits Kaizo Jauzi ekosearako kidea zarazu Bai eta bueno, ba, gaur gure gaiari etxeko gonbidatua baita ere, gaur gure e, azken zazioenetan e, dauen e, gatazka sindikal eta sozial baten e, ari hartuko dugu Mekaner, Urdu Liseko enpresaaren itxiera eta horren inguruan egondan borroka, antolakuntza eta baita alternativa eko soziala proposatzeko ekimena Horretarako, ba, gure gaurko lehenengo gonbidatua da Alait, eh Bera Jausi Ekosozialakok kideatik eh ixate ba, mekanerren prozesua jarraitu deu, eh e, sindikatu batzuen artean egindan e, prozesua izan da alternativa eh transizio ekosoziala emoteko bideak eta txosten bat argitaratu da garua e, kooperatibak eginda. Ta bueno, ba, inguruan komentatzeko, ba, e, gaurre izango da, izango dugu aukera hori e, eta gero gure gaurko bigarren gonbidatua izango da eh SK-ko Kidea, e, bera Sergio Ortega da, Chejo, eh eta Chejo eta bueno, batejorekin ba baita ere ba Mekanerren e, inguruko eh txiki bat egingo dugu eta berak eh sindikatuko bera SK-ko eh Ikuspiegia emongo Eta bukatzeko eta aspaldiko parte zailoko neden fundatzailea eta betiko kolaboratzailea izan den endika alabort izango dugu, e, bera ekonomilari moduan eta baita e, uribekostako biztalde gisa ba, mekanerren ditxea eringuruko <coughs> irakurketa ekonomiko bat egingo duzku. Hor idan agaz eta beti ere, ekietxe barriak e, gure gaurko sindikal agendarekin azita, ba, ekogu gaurko menua, amen, surzenean, bilburia estudiotatik, Ibon Burgoa mandoetan, eta, bueno, betiko lehez, eh, esker mihezuri, etxuleari, hor egoteagatik. <tipa> Bueno, va ba, hasiko eh, gara. Urrengo deialdiak e, e, urrengo egunetan datozen deialdien errepaso egingo dugu. Esaten zuten e, autoezkunde aurretik zegoen e, gatazka maila altua zela, ba arrasoi e, e, arira, baina ikusten dugu gauzak berdin jarraitzen duela eta e, Euskal Herria gatazkaz eta mobilizazioz beteta dagoela, batez ere arlo sindikaldean. Orduan ba, bueno, e, gaur reikainak amabit dituela, e, e, bizkaiko grafika egintza sektoreak gaur egin du, edo egiten ari da, bosgarrean grebaguna, eta biarrere beste egun bat gehiago egingo dute. Una farrora joan da, bianako mondeles gaieta lan greba mugagabean daude astelenetik, zuzendaritzak daritzak lanitzarmenaren negosazioan, esartzen duen blokeoa salatzeko, de sacar la verdad a enpresan elak 8 greba egun detu ditu gaurtik aurrera lan itzarmen berria negoziatzearen alde. Hoy hartzenen ABB niesen enpresako langiek lanuste partzialak egiten hasi dira gaur, bihar eta etzi. teizko loresaine kontzentrazioa diitute hitzarmen propioaren eh, propio alde seiiretan andramari zuriaren plaza. Nafarrora joan da Lesakakomanozetxe beste lantegian bosgarren greba eguna egiten ari dira gaur, lau urte solatak izoztuta dituztela salatzeko Aberzaile naiz naiz eta be harguta euskalagin dute. Gipuzkoan, puskoan ondarribiako etxe laguntza zerbitzuan 7 greba egunatatik lehena egiten ari dira zenere udalak eskaini behar duen zerbitzu e, badere azpi kontratatuta dauka zerbitzu hori eta ondorioz herriko gainerako zerbitzu publikotan baino 130 gutxiago kobratzen dutela e, konbratzen dutela langileak eta hori salatzen <susurra> Eta gero gazteizera bultatuta, gazteez, siden orta aldeko aden de, me, mekanizado de cremaieraz de direkzion enpresako berrogeita bost langie greban buagabean daude negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Eta nafarroan eskuntza itundu eta ikastoletako langiek manifestazioa egingo dute zeiterritan eskuntza departamentoa horrean negoziazio mailan, sindikatuen e, presentzia e, eskatzeko. Hauiek bueno, e, gaur e, martzan dauden grebak eta izan dira, baina biha rekainaren amairuan hosteguna e, e, jauzi soziala konzentrazioa deditu du zeiteretan, Bilboko udaletxe horrean, emisio basuko Sonaldearen planteamenduaren arira, izan ere, kotxeak ireta murriztu egin behar dira, baina ez, aberatzei, Kotxe era bi baizik eta bidegorriak eta garraio publiko susstatuz ogin artean babilobus greban dagoena. su. Ekainaren hamalaugan ostirala, eztaoko Artelor mital miten irorduko lanuzte egingo lan dute negoziazioen desblokeo aldarrikatzeko. izan ere lanuzteak ditu dituzte hogei egunetan kainan eta ustaian zehar. Politiko mien elodio estaia. Diferente... Mer kalkalzaadoseko Gipuzkako langileak, aperiian grebak aste egiten hasi ziren eta horretan jarraitzen du dute beren lan baldintzak hobetu daitezen. Eta ekainaren hamabostean da larun batean, Bizkaian e, setaon murrizketen eta gaztu militaren, aurkako manifestazioa ditut dute bertako eragile sozial eta sindikalek, amabietan, kasko plazan. Eta, e, ba, justo, NERBIOaren bestaldean, e, NERBIOI ibaia earkatuko duen subfluvialari esatzezateko manifestazioa ditut du subfluviala ez plataformak, saspiretan, areetako sake plazan. Urrenko asteko Ekainaren amazazpian, astelenean, Gasteizko kolize miniano egoitzan bi lan uste ditu dituzte bata amazazpian oza, Aztelenean bertan eta bestea hogeian eta greba eguna ere Ekainaren hogeita lauan. Ekainaren emeretzian Aztelazkena Arabako egoitza eta etxe bizitza komunitarien sektorean Greba heak eta labek sin, e, e, greba ditu dute lehen hitzar provintzala probinttzala allarrikatzeko.izen e, Bi mila bueno, eta mereetstziteko na guztira hogeita magabost greba egun burutu dituzte eta ekainalen beretzean beste bat egingo dute. Eta Diario Baskoko langileak sinaledura greban daude maiatzaren mailatzaren hogetamarretik, Zolatak izostuta dituzte lako, eta horrez gain, hilaren emeretzian, e, asteazkenean, grebenekin hasiko dira, itxarmen duin baten alde, guztira hiru greba egun iragarri dituzte. Eta, urren guazteko asteazkenean berriz, oza, e, e, bere, Nafarroko hogasunak hogasuneko gre, e, langilek, greba egingo dute, lan kargaren inguruko negoziazioa exigitzeko. Izan ere, errenta saldatu dutenez, errenta kampain honetan izan duten lan sama oso handia izan da, eta hori berraste horretzeko borroka ari dira. Bueno, Baileak izan dira momentuz eh, jaso ditugun Deialdiak, seguramente gehiago ere egongo dira, beraz gogoratu, eh, e-mail bat eh, dugula eh, zuen Deialdiak bidaltzeko, Lanaren ekonomia bildua gmail.com e, Lanaren ekonomia bildua gmail.com eta bueno, ba, jarrituko dugu soioarekin e, ba, mekanerren inguruan ba trantzizio ekosozialaren inguruan hitz e, egiteko ezbia ikusi ikusi ikusi ezbia ikusi Zeba irasokiren ikus ezina eh, kantuaren ostean, Euna hemen daukagu eh, alaitza Juriaberra, gerra, eko sozialeko kidea da bera eta mekanerrerako garua eh, kooperatibak sindikatuekin batera egin duen eh, transizio eko plana estertzeko etorri da gaur, eh, bilboiriako iztuitara. Eh, egunon, eh, alaitz? Egunon, eta eskarrik asko agon Bueno, hazteko, eh, zein da mekaner istera eramanduen eh, arazoa eta segetik da transizio ekososiala horreri vuelta moteko bidea. Bueno, ni gustate mekanerren itxiera, eh, bueno Feno, beste fenomeno markatuago batzuen gatikan edo testin, beste testenguru baten kokatu, zabalago baten kokatu behar dala, eta pizkat lurreratzen badugu, e, bueno, gure hiri herrian, ez, ba, bueno, da, industriaren enpleguaren galera. E, azken nirua markadetan, euneko gogo eta iru jaitxi da industriaren gure enplegua, bai, berroita mazai mila langilek gitzia goda kaguzeaen. E, krisi ekologikoa e, bai ba, gero ta areagotzen ari da, esta. Eh seobi emisioak gero ta altuagoak dira eta guk daukagun erregai fosileekiko menpekotasuna ba, ba da eta e, eta gero e, beste fenomeno bat izan daiteke bai da ba industria politika e, itzulera etorri dala ba, e? bai Europan, bai esatu ba, eta bai, e, e, bueno, bai Euskal Herrian ere bai, esta. Eta orduan ba bueno, badaoiz, gero ta industria edo trantzisio energetikoari lotuta ko badiru laguntza publiko gehiago bideratzen direla, esta. Eta ez hori bakarrik, ez, eh automobilegintzaren krisia ere eh hor dago, osea, gero ta eh kotxe matrikulatzen dira eta bueno, sektore osoa dago meatzpean, ez, bakarrekan mekaner, bai? Osea, mekaner eta automobilegintzari e, lotutako enpresa enpresa guztiak, bai? Gero ta gero, bueno, ba mundu mailan kompetentzia hori ere ba eh gero tandiagoa da eta horragitikan igual estudiante sen, es, desca deslocalización prozesu hori bideratzea ba beste kostuetan ere ba eh bueno kostuak murristeko ba bueno kanpora eramatea esproduzioa ez es? eta horren arira edo Keresbanago eh Jausi Ekosozialak eh bueno, kanpaina bate egin duzu e, eskualdean, ez? E, Dauduzu azaldu aprobaz bat ibili zorreten? Bai, e, kanpaina pizkate sumea izan san, eh? Ikusi genunean eh eh bueno, Plan de Transizio Plan bat eh abiatzera joala eta gainera auto automozioari da automobilgintzari lotutakoa sala ikusi genunean, ba, bueno, usten dugu e, e, bueno, e, modu sozializatzeko edo arazoa, krisi klimatikoa eta automobilgintzari tako e, arazo ekologikoak sozializatzeko ba, aukera polita izan zala. eta bueno ba, esan izan gehien bat. Eh bueno, nahiko sumei izan san, egia da egin genuela bebai eh hitzaldi txikitxo bat hemen Bilbon Bert, e, Martin Laianekin, berak egin dabela garuako planiko soziala, le soziala eta Maikenarreko langilerekin ere bai, ba pizkat ikusteko industriaren eta horrek ba, nola eragingo duen e, bai bai eta bai eta bai gure gizartean, ez? Eh ikusten dugulako ba, bueno Eh, bueno, energia kontsumo edo eh kontsumo hondia da garraioak gure gizartean 1.42 1.42 eh 1.42 eta 02 xurien 1.37aren erantzule da. Eh, petrolertik eratorretako eskari osoren 1.71 1.71 biltzen dau eta ibilgailu elektrifikatzi elektrifikatzeko lehengaiak bai hornitzeko ostopoak egongo dira, ez? Badakigu, bueno, no ba, gube, gure gizarte eredu eta gongi esatea beste herrialde batzuen e, e, gain eh e, eraiki dogula, ehz askenean e, gara ere bai eta baditugu hor e, ba, no, kotxe elektrifika e, orain Autoparkea auto autoparkea nahi dute, baina esaten dute ba, izango dala eh bueno, gehien mineral gehien kontsumituko duten e, sektorea, bai? Ta orduan ba bueno, ba ikusi genun aukera bat pizkat e, gai hori lantzeko eta pizka sozializatzeko, bai? Eta lotzeko ere bai, ba nola es dan sektorea bera eh e, salbatu behar, baizik eta langileak eta, ez? E, langile klasearen bizi baldintzak eh e, bermatu behar direla. Hhh. Eta bueno, albadu zu orain asaldu zertan datzan planonek, e, e, ori, plan honek eh eh hori, trantsizioako xeleselerako plan plan horren nagusiak edo. Bai, pizkat eh sentzu horretan, bueno, e, bueno Martinek egin eh pasatu beste pikak bere lana, eh gainetik aztertu do, ni naiz oso aditua e, gai honetan, baina bueno, eh gainetik asaltzearren apur bat, ba, bueno, ikusi dana da da, e, zerreko izten dan eta bueno, badakigut e, e, trokeleria edo, es, konbustioko kotxerako eh egiten dela mekanerren, esan e, bezala, e, automobilgintzakok eh sektorearen krisi baten sartuko da eta hor moldaketak e, egongo dira, eta orduan plan honekin egin naizena za na ba bueno, ikustea serreko izten dan, es, nola ikusten dan zertarako ze makinariak dagoen bertan, langileek e, bueno, esperientzia, lan esperientzia daukaten eta hori kontuan hartuta, ba bueno, ze bestelako produzio mota bat egin alda, pizkat eh etorkizun erabegira eta eh etorkizun gehien gehienez bat ba industriaren birmoldaketa horretan, ba, bueno, beste gauza batzuk eh e, beharko diralako pizkat eh bueno, e, e, da ekologiarekin edo krisiko sozialarekin e, bueno, bat etorreko edo erraztuko duena pizkate transizio hori egiten, ez? Eta, bueno, bar, neko lantxukuna egin da, agia e, e, da e, lau, lau produktu alternatiba edo ekoizteko e, aztertu ditu La Martinek e, ibila jutarako baterien karkasa batzuk, plaken bere trukagaiuak, bueno, esberrina dio, ni gustatzena kontrolatzen ez, baina bai dirala, ba, bueno, beste e, produzio mota bat, eh ekoiztea enpresan bertan, bai. E, kontuan izan da, Zelako ba, makinaria dagoen bertan, e, eta gero langileen esperientzia gehi esango nuke bizkat, eh se diru laguntza publiko ari diren bideratzen gaur egun trantzisio orako, eta bai eropatik eta e, Eusko Jaurlaritzak ere industria saietik, ba, bueno, hainbat diru laguntza publiko ditu e, enpresak eh e, edo zaren transformazio edo eh, produziuak laguntzeko bai. Orduan, nik hori guztia kontuan hartuta izan dela eh, planaren, eh, bueno, berez, ekoizpen motaren eh, arrasaietako bat. Baina ez hori bakarrik ez. Gehiago ere bai, eh, bueno, ba, E, mekanerdo, enpresa baten itxieraren aurrean eta eta 1288 langileren kaleratzen aurrean, bestelako bueno, bestelako sindikalgintza eredu bat martxan jartzarena, ez? Eh badakigu, mm. ba, bueno, ba tradizionalki enpresa bat izten denean, ba, sindikatuek eh bueno, e, horren aurrean ba, bueno, ba bat dituzte, e, moldeak, ba hainbat ja, izan dituzte, eh grebak bestelako, ez, borrokagamoldeak, baina hau ba, san, ba este, beste aukera ezberdin bat estertzea eta horrekin ere bai, ba pizkat eh gaia mai gainan jartzea, ez? Bai, badakigulako Ba, aldaketak etorriko direla, eta aldaketa horrek etortzen direnean gizartean, normalean langile klasea da galtzen da bena, ez? Eta gustun dut, ba, langileria eoldun, alduntzea eta modu horretan e, bueno, bestelako borroka eredu bat, eta bestelako estrategia, borroka estrategia bat erabiltzea, baliagarri ba, bueno, ba, izan zitekela, ez? <hieres> eta, bueno... E... Eurtik agartara, irten dira e, kritika batzuk, planarekiko, ez? E, Batez ere, igual, e, elaren, hela sindikatuaren e, kritika dago hor. Ez dakit, e, zerbait kontatu nahi, e, asalduna duzun, enposturari buruz, apuratu ulertzeko ere ikuspegi ezberdinak daudela? Bai, bueno, haber, e, guk hasiatik e, ere bai, e, gurek ori, aurrean, aurretik agonmentatu e, duten, kampainatxo hori hasi gendunean, komite osoarekin batu ginean, elarekin ere bai, E, bueno, ikuspuntu ekologista batetik edo ekosozialista batetikan ba, usten dugut aukera ona zela ba, sindikal gintzen ere e, guztiak ez batera joatea borroka honekin e, zilegia da bakoitzak e, egin alditu es, egin aldu nahi dabeen estrategia badakiguelaren estrategia bueno, irreban gabea dala eta hori dala bere, bere borrokarako tresna baina aipatu bezala usten dut e, ba, bueno, e, aldaketa handiak eta ara, ara, ara, adigma aldaketa bat eskatzen badogu, ba, bueno, ba, beharrezkoa dela bebai, ba, borrokan moldeak ere aldatzea, beste modu bat borrokatzea, eta, eta bueno, nik onbidatuko nuke, pizkatxo ba, bat, e, zentzu horretan e, bueno, ba, arrezgatzea ere bai, es, eta, baina, bueno, zilegia da, eh? bakotzak egin desala nahi duena, eta, eta, bueno. Vale, vale, hondo. <laughs> vale, eta orduan e, orain tranzizio planaren bigarren fase parte hartzaile bat abia abiatzeko soian saudete eta orduan zein da zuen asmoa do Bueno, ematen, ba, ematen e, egon gara, eta bueno, egia da, ba bueno, ez, e, hau da negosazio e, periodo hori edo, es, ja dela e, mekanerren, eh estudiantesek, bueno, alde egingo duela, baina e, mekanerreko eraikina eta makinaria bertan gelitzen da, es. Mm -hmm. Orduan bigarren fase honetan ikusten genuen da, ba bueno, ba herria piskat herritarrek e, ere bai, ba, parte hartzea prozesu honetan, mekaner itxi bada ere, ba, bigarren bizi bat begarren bizitza bat eman alzaioola, eta horretarako ba, bueno, ba, duela amaabost egun esanblada ireki bat egingin duuen urduuli zen, pixkate proposamen batekin na e, gainean, esan ez bueno, ba, proposamen hori izla helburu e, izan beharko dititzalekela, e, mekaner zabaltzen bada edo zerbeste zerbait egiten bada bertan izan da di terminoeko sozialetan bai Eta horretarako pixkat jarraipen bat egin beharko genio, e, egin beharko dugula e, bueno, ba, eragile sozial, herritar, sindikalen aldetikan, ba serreko itzi naiden eta nola eko itzi nahi den e, mekanerren eta hori e, baliatuz, ba, gozatuko litzai gukela piskata egitea eh sozialerako plan bat eskualde mailan, bai? Mm -hmm. Ez bakarrik anpleguari e, edo industriari begirakoa, baizik eta orokorrean, ez? Ba, zerbitzu e, publikoei, saintzari, ez? Eh, bueno, selako eh ekologismo hori piskatze bat erreparatuta, ba, senolako eskualdea aneko genduken eh senda, e, bueno, Uribe kosta edo Urduli singuruko inguruan eh sortzea, bai? Eta horretarako planteatzen duguna da, eh bueno, no hiru e, hankako bueno, prozesu bat izango sala alde batetikan eh bueno, guk jarraipen batzordea ditu diogu jarraipen batzordea eh bueno, e, lukete ba, sindikatuak eragile sozialak eta herritar konprometituak e, badago beste hanka bat izango lukela bueno instituzioek ere hemen ba, rol potentea jokatu desaquete es e, Azkenean bereik beraiek daukata da igual interklusio susena Eusko jarlaritzarekin ere esko, eta eta bueno baser diru laguntza edo nola lagundu deskegun eh bai enpresa eta, eh, e, industria sailarekin eh, izatea edo baita ere, eskualde mailan eh, bueno, Trantsizioeko sozial baterako foro eko lantzeko, eta gero hirugarren anka bat izango litzakena, e, e, bueno, akademiakoa laguntza, bai, Hau da, unibertsitateko ikerketak ere bai, peskat eh, sentzu horretan lagundu alizatea. Eta guzti horrekin, ba, lau fase edo izango lukeen prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea prozesu parttxa llagarotan, ba bueno, izango litzake lelengo fase bat, ba pizkat kontzientziazio edo, eh, ze informazio fase bat, se claro, askotan hitz egiten dugu transizioako sozialas eta, eh, baina ez dakit jendea gaiarekin kontzientzetuta dagoen, zer irudikatzen duen. Orduan izango litzake apur bat, ba, e, eta gero mekanerren inguruan ere bai, ba, e, pizkat formakuntza bat emotea. Gero diagnostiko bat egidea eta horretarako diagnostiko egiteko herritar esberdinen parte hartzea bermatzea eta diagnostiko diagnostikoa ateratzen ren gabe siekin, ba, bueno, ba, plan bat diseinatzea eta edo, edo alternativa batzun diseinatzea, bai? Eta eta horrekin bukaran, ba, bueno, ikusiko dugu zerregin, baina bueno, olako zerbait planteatzea. Haus Riborro bat da eta dena martxan jartzeko, e, martxa, dena martxan jartzeko dago, ez? Eta orduan ba hor bai gonbidatzen dugu eh jende bueno, guztiak parte hartzera, bai? Ta Jausi be, bahor, e, sartuta, sartuta, gau, de, ondo, ba hor sartuta gaude prozesuare. Osundo, eskerrik asko e, Alaitza guria Gerra, Jausiko Sosialeko Kidea, gurekin egon dotetik eta rengo arte orduan. Baizkare asko zuei. Etxe zorion tsutik irten da seenga zorion tsua Ta auto zorionsuan badoa, dapostu zorion txura. Hola Sorion Chua, puteo a la Vasorion Chua, ka Sorion Chua, chua. kimistuda, egun Sorion Chua. anda perpetua con tu perpetuar en a cada perpetuar aquí de perpetuar perfectua, la rosa al perpetuar sol data imperfectual en It's a man Bueno, va ba, e, Mecan Rko itziera eta eta alternativa ecososialista klantzeko bidean eh basaioa e, has jarraitzeko, ba alaitza juri agerra Jausi ecososialaga se beste ikuspegi batetik azertuko dugu eh Gaia Gaur eta horretarako ba dekogu e, Sergio Ortega Chejo SKko kidea, Kaixo Chejo. Kaixo ondo, denbora honan. Bueno, a ver, eh e, egongara hemen alaitzegas e, komentaten e, alternativa ecosocialista a ba, e, landutakoa, baina hori e, baino arin hau, uste ondolegok legoke zuk, e, ba esekako kide bezala, eh, eta eta, eta, eta MekanRN ekin do zuen presentzen eta borrokan parte hartze importanteada lat, ba apurtxu bet explicatzea, ba dan, e, borroka borroka sindikala eta eta itxiera er, etxieran bukatu duen e, ba, estrategia sindikala azterketa bat egitera, ez, ez dakite e, zen, zen izan da apurtxu bete zuen hasierako valorazioa? Bale, ba, egia esateko, e, lehen esan behar duguna da e, lehen esperintxe izan da lege aldeka, eta, aldaketa egon denetik, ez? Egon denetik, ez? Horain, sella eta baino lehenago eh, berritu eman behar digute eh, itxiko dutela enpresa bat. Orduan, hori eh, ikuspuntu edo estrategia, estrategia desberdina eh, eragir <coughs> genuen, ez da? Zara, eh, intxe, intxe arte, ba, ba justu, amago, zero jabete baino lehenago, berria ematen ziguten, eta, claro ez geneukan denborarik e, zertarako egiteko. Bai, orain txo bertan, erabat ezberdinia izan da, eta, klaro, zeila bete hauetan, ba, gauza, gauza asko egin e, genituen, e, bai, e, plan eko sozial, baina, bai, e, grebetan eta mobilizazioetan. Ordu, e, alternativa bat, E, bilatzeko edo instituziak e, zerbait eskatzeko baraintxe ba, bertan denbora daukagu e, gauza horiek egiteko horiek eh? egiteko ezin genuen alako gauzarik egin baina, baina horrekin ba, bueno, e, pizkabat alaitzek azaldu toa, ba, egin dezakegu Ondo, e, Guaz, e, parte es parte alzir eratean e, ulertu behar duguna da E, bueno, ba, lan erreforma er dala eta ba, orain e, denbora gehiago edo aurre ikusten dan gehiago edo ba, etxekaleratzeak gertatzen dan moduan ba, lege dia aldatu dala inabardura horretan eta bueno, horrek eraginadeko borroka moldeetan, ez? Eta diñosuna, sei hilabete hauetan ba, denbora gehiago egon dala ba, estrategia sindikala lantzeko, borroka prozesua biatzeko eta bueno, beste plan, planteamendoa keiteko. Zela nizan dira sei hilabete hauek e, arlo sindikalean eta, eta greban ikuspegitik? Vale, ba, aldoratetik ondo dauz. Oz. Osa, ondo dauz, ba, gauzak, zabenbora errekugulako, gauzak egiteko. Baina, klaro, beste aldetik, e, batezbe lagile txako, ez unzuklizio. Osa, azkenean, da, 6 bete, jakin bari, bari zer gertatuko den haien e, buruarekin, eta, klaro, horri hori, e, buruki, pues oso gorra da. da? Eta hori, eh argitagarri sanbe aurrugu por ba, bai sindikatuentzako edo gorkarentzako ona da baina gero pertsonentzako eh prozesua oso oso oso gora. Baia eh sindikatuentzako edo eh, estrategia sindikal eh, eratzeko ba, oso erabilgarria era da. Osa, aukera dugu eh, gauza asko. Osea, beste momentuan sozial egitea oso zaila edo imposiblea izango zan. Horaintze e, bertan, daukagu, berte, e, zeak, e, ba, denbora daukagu, ba, zehia bete zehar, ba, gausan egiteko, baita ere, instituzioa horrean presion dia egin dezakegu. Eta hori importantea, zehia betean e, zehar, ba, egon gara e, Industria de, Departamentoarekin, egon gara e, Alderbi Parlamentarekin bosi sanesik egon gara e, lanaren lanare pausu asko eman digu e, emon hemen... <coughs> ditu ba ea kapasagaren garen mekanesa bacheko eta eta aukera ona da, aukera hori e, oso ona da bestela eh bat e, baino baño baino baño jakin ba badugu ba azkenean ba, bakarrik defensa estrategia e eh, indexa Claro, horretan, txeko, e, e, aipatzen eh moduan denbora bat egondala eta bueno, e, azkenean eh eta alternativa ekosialistaekin sartu aurretik, eh gustatuko litzeke galdetzea prozesu honetan, e, ba, zein izan da apurtzu bet, ba planteamendua edo sein izan da e, bueno, ba, aterrizajea, edo enpresa gatazka honetan e, erakundeien partetik, es, ez, ez dakitu da Urduliseko udaletik Eta, bueno, ba, Jolanda e, Diazeko, lan ministeritza txar arte, ez? Apurtxu guztietan, eta badakit, ba, kolore eta izaera desberdinetako erakundeak izan da. Zein izan da, zuretzako edo, seka sindikatuaren txako, interesanteena, edo, apurtxu esperantza izateko aukera e, Monenleiken e, arloa, ez? Erakundeetatik, izateko tan, edo edo ez? Ba, pues, egia, izaten baduru, ez da, ez ni oso esperientzia txarra eh, esango nuke eukigen e, e, nukela. E, bai, bueno, bai, bai, udalarekin, zalduzpenarekin, udala, e, ezka? Eta, e, go, ezko gogo jatlaritzarekin edo e, lan ministarekin azkenean kompromosu kompromosu gabe a, atera ginen. Eta hori, Azpin marratu behar dugu, batez be, de industria departamentuarekin. E, mekaner, naiz eta ez, oso handuia izan, eskualdeko enpresa referentxela izan da, orain arte. Eza, e, urte gara matxera, or, uribe e, kostan, eta pizkaba tratora izan da. Orgun, guk eskate garen e, departamentuari da, zerbait egitea, enpresa, eh, salbatxeko. Eh, haukustu genien eh, plana, baina plana bat zen aukera bat. Baina, bueno, ikusten da, orain mekaner mekaneritxida da, gobernuak ez du esere egin, eta zer gertatuko dena etarkizu mean. Ba, edo guk salbatuko dugu, baina eh, instituzionen esperiantza edo eh, ez daukagu. Daukago zer, azkenean mekanero da e, itxi duten azkene enpresa, baina zerrenda lugu soluzia da. Eta instituzioak, daiz eta batzuetan e, edabietan agertzen da izpolitaekin, e, baina gero kompromiso eta, eta aktua, eta ez dute zer egiten. Eta hori, azpare, azpimarratu behar dugu. Azkenean e, erramientan dituzte alako gauzak egiteko baina beti beti beti dauz empresa n.º Bai, orre, bueno, aurreko enpresetan bezala, es, eta asko izan dira, askenetariko bat e, orrelako enpresa hundien artean bala Naval se estadoko eta beste, beste asko izten eta izten alaitzek lehen aipatzen zuen bezala, es, e, Betiko Galdera, es, e, da enpresa bakasoetan trokeleria enpresa bat, baina bueno, enchi enpresabate edo en beste, edo zakiteche tresnakoa bere momentuan e, fagorrekin gertatu izan bezala, Beti Galdera planteatendara e, sindikat eta ti, e, e, eta baitea empresa kudea Hietatik da zer egin, no? Zelako egin bideragarri merkatu egoera batean orrelako enpresa bat, eh, eta sarritan ez da aipatzen, baina eh bideragarritasun plan hori ez da bakarrik negozio on aldetik enpresak behar dituela fakturazioa azalmentaketan askartera begira, ba enplegua mantentzeko ba, plan bat, basiketa eh bide hori eh eko sozialista edo Ikurpegi eko sozial batetik, ba bideragarritasuna beste arlo batetik eh, landu du behar dala. Eta horre ze gaitik eseka eh, eta labek eh, gindosue lanketa bat eh, kasu honetan eh, beste eragile, tokiko eragile eta eta eragile ekologista ekologistekin eta kooperatiba, ikerketa kooperatiba, garua kooperatibarekin alternatiba ekosozial bat lantzeko. Ez? Lehena laitzek eh, eh, eh, asaldu digun moduan. Ez dakit zuek esekatik eh, prozesu honetatik egiten eh, duzuen balorazioa eta aurrera begira baita ere zelan eh, ze, ze, ze, ze lan, eh, eh Javeto Algara eh garrantziaz. Ala, pizka gure balorea pizka bat albiguz. Osea, azkenean uste du egin egin du egin bear dugunak, baina claro, e, azkenean mekaneri txida. Orduan xin dugu balorazio e, ona ona ona egin Baina gure ustez eh claro, eko sozial, eh, non digatoza, azkenean, ausnarketa egin dugu, eta ausnarketa horretateik, atereatzen da, bai automobil gintza, edo bai energia, eta beste eh, sektoretan aldaketa egongo goda. Eta ez dugu nahi, ezkerra aldean gertatu zana, ez da? E, aldaketa egon zen, eta enpresak, eh, itxizituzten, itxizituzten, Eta horrein dago, pues Dekatron, Ikea, eta eta aldako gauzak, eh? Ordu, e, argi daukaguna da, e, aldaketar hon behar da, edo aldaketeren traktorea langileak izan behar gara. Eta ikuskuntu horretatik pentsatzen du planteatu bekan herrean planteatu duguna oso da eta etorkizunan seguraski berriz eragiko dugu. Da, da, bide... Dakin nola san, baina bidea proposonara. Hori nahi torpe hori daukagu. Ekosozialismoa ba, ecosocialismo a la base quería eh e, e zeinean, zarritan, orlako langile borrokatan eta bueno, ba, e, e, sindikato mayoritario Tike Zarritan e, ikusi izan dogun estrategia badala enpresari el ba, lana eta ikuspegi e, ohikoago ikuspegi bat, ez? E, kasunetan Ez, kasu honetan e, bide e, ekologiko, ecologista haues, ez? ez dakit. Sube que seri guerrido zuen eh e, procesosu aurrera taraten eh erreko langileriatik eta sindikatuko buruzagitzatik eratago, e, ango langileak zela hartu dute? Bide ekosialista ujorratxeko e, beharra ikusi dute edo batxuren txako apurtxurret arrotxa izan den e, bide bat izan da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. E, ikuskuntu horreteta nire ustez oso hartik geratu da Hor, eh, bai zingit ok, bai eh, ekologista mugumenduak eh, launan lan diadeko gula. Azkenean, eh, guk eh, asamblea batean, aurkeztu genuenean plana, eh, jendeak pizkabak, komo lasbaka saltren, begiratu ziguten. Hor, azaldu behar dugu, zerren eh, plan bat ez eko sozial, zer nahi dugu... Claro, Egia da eta hori importantea da eh hau eh euskal herriko lehen saiak era Eta eta orresegati super esesa ez ona san ordun hor ba lehen estopo eh eupire nua nestalta hor pedago, pedagogiko ki era e, egin behar dugu lana azkenean eh claro orain erte, e, sindikatuak egin nua da bakarrik E, presioa instituzioan aurrean egitea izan da, baina ekaner gertatu dana ap, era bat aldaketa bat bai, e, protesta baina bai alternativa e, aukerzu benituen aldiberean eta alternativa horretan lehen pausua izan zan ba, jendeak, jendearekin itxegitea, lagileekin itxekitea saltzea eta bueno, denetarik egon zen jen langile batzut e, e, ulertu e, dugu zuten eta anaren alde e, kokatzen ziren eta beste batzuk ez, e, ez dakit nolazan baina ez zuen ulertu edo ez zuen nai baina argi dago hor e, lan handia egon behar e, egin behar dugu ba, azkenean langile gabe bidea sin dugu, ezin egin eta. Ez, Sa hori guk plantatzen duguna langileekin egitea. Sa ez bakarrik el sindikatu o, que parte hartzea ine prozesu bat izan behar da, ba azkenean e, nahi duguna da enpresak eh baina langileekin. Es eta beste era batekin eh Berriro Berriro de kiesta. Vale, Sergio Ortega, ese Ekintza Sindikaleko arduraduna, ez dakite titular batean Albadi Gusun Barikoa zuen kongresua egindozue, ez dakit horrela titular bat emonei baduzu Bilboria erdirako. Cela Juan David Bariko kongresua? Ba, ba. Osun da aterazu, ehia san oso txikatera ginen Durangotik egin genuen Duragon eta bueno, justu horretaz hitz egiten ari garen es ba, kongresua hartan gure irizpideko sozialista eh berristo genituen genituan ordu eh berriena izanda ala kolidea jarraitzea. Bueno, ba eske rikaskotejo, eske rikasko Bilboria irratiko Alderri Erratzutagatik eta aurrengo batera arte. Hale, ezkarrezko erkozuegi. Garte. <laughs> Agur, gabe. Eh. Neurritasun edo neurrikeri Zenbat gezur eta zenbategi Guarneba lantzatak kanpokoa Batez datdo zenetan Irriga isto bat atera zaizu Eta kanpokoa If you are eta mekaner gaur gure gaurai monograficoari eltze, eltzen bukatzeko eta laia intiarte eta petzin zeru agorri zeabestian txuneta gero gaur gure gombidatu bereziena dekogu amen lanaren ekonomia zaioko fundatzailea eta gure betiko laguna eta kolaboratzeilea hendika labor. kaizo hendika Kaixo lantalde ederra Bona, bueno, ben jarraitzen dugu zure zain, e, zure tesi doktorala bukatze den dozulnean, zelando hori? Ondo, e, ni dira tesi dekin bukatzea. Ezo ez tesi dekin bukatzea, behizik tesi dekin bukatzea, eta espero dut lasterizatea, urto nimenen maioen edo. bai, bai, bai, ba. niko tesi... alda pagore egiten aliz, eta baina, naskintxan patira. Zuk tesi dekin bukatzea, tesiak sugaz bukatu baino ari nau. Bai, bai, hori dalburuan, nire tesi dekin bukatzea, eta kitekero horre. Sargento mañana bueno, ahorita. Oye, ya voy. Bueno, Endika e, e, e, e, jauzi ekosoziala eta esekagaz e, gaiari heldu eta gero zuk e, e, e, Uribekoztako biztale giza baita zeneteko e, sindikatukide giza eta bueno, ekonomilari giza baita ere eta kasunetan e, e, e, bueno, e, txapela desberdin horietatik bai datxisen nun e, argian artikulo bat, hende industrien pesaren itxiera, ez? Eta orain e, alaitxak jurea gerra gaskometa tenegoen garen bezala badaa ba mekaner, baina bada baita Eh, eskualde oso bat, eta kasunetan hibilbide eh, eh, ba, beheransko edo eh, bide ez esbakarrik uribekostan, mazita bizkaia osoan ere ez. Zer zuboatzen dau mekaner eh, uribekostan? A behar, nik lentsitarra izan ez eh, badakak familiak eh, anegindakoan zenean, eh, zenean, eh, zenean eh, mekanika lapeina. Orduan, beres eh, me, mekaner eta mekanika lapeinaak izan-san eh, ba, uribekostan txoko uribekostan txokorren ba mm industria eseen biotza, o sea, sauen le egandio ta ba ...bilbondian ba, txasarrakenduta, está. Bilbao-ndi ansatu kolitzatekena, hori eusari, basan ba eh ba, industria bakarra eta modasun enplegua lan langile pilloria. Eh, sartu zen... en 80 hamarkadan eta 90ean ba, krisi hori ba, ba, bideratu zen Ba, mekanizara peneitxiz, eta ba, mekaner e, sortu eta hor, e, gero estelantis, e, fiatzana, ba, erosi, eta hor, Prozesu horretan ja, e, galdu ziren lanpostu pilo bat, eta berre, berre industrializazio, eta horretan, bide bat haukeratu zuten, zela, ba, autoagintza sektorean, zartzen, eta hor, multinazionalan, horretan, horretan, horretan, Ibilur historikoa, hartu du eta aso peratzen, hango hiendik aldezen badi oso, bueno, eta, bueno, bueno, fizikoki ikusten da, urrundik, hor e, dago dorreaz, ta. Ba, apurat ebilur historikoa, beti izan da, laloiko markaratikona, ba, gero eta gutxiago, gero eta indar e, e, pisu gutxiago izan ez, baina alare handike industrik gutxi egon danez, ba, dago, oso muritza danez, Ba, bueno, mekaneazen, ba, industrien e, jarraiten bat e, eskualde horretan, turistizketutako eskualde horretan. Ordu, noratik, e, garrantzitsua da, berez, ba, hartzen danean mekaneer, eta honen itxiera, ba, ez dala e, automozion tito, izten dala, baizik. Eta eskualderako, ba, dauka pisu historiko eta nahiko potentea. Eta zer zergertatu daendika, itxiera hau emateko? Ba, hor, eh, publiko ki dakiguna, kanpotiko, agian sindikat, zaktuta, gataskan zelzantzen dauden sindikatuki ikonazio iagolokat eta letxek igien plantetut du, hor da, arasoa da, bi, bi arazo. Lehenengoa da, multinazionalan esku da, hora. hori. Hori, Laroitko, Laroitko, Laroitko Amarrako Amarka daren buka eran, baia, ja, multinazionalan esku geratu zen, Eta agon da, prosesu oligopolikoa, da, iau, togintza Europan enpresa pare bat dira, eta gizan bat izan gara, baina oso gutxi. Orduan, geratu da, orienesku, eta gertatzen dena da, dagola, da, da ba, enpresa matriz bakarra eta, okatela, erosi dituztela filialpillo bat, eta ohitura esanda da betianik e, filialak aien artean, ba, lehiatzena gultzatzea horrela dumping bat doltzen da, bai soldatetan eta produktetan, eta bar. Horein e, arte, ba, mekanerreke ondo, ondo, ire ondo, ba, ba, borroko honetan, enpresa beran, edo multinazional beran borroka horren dan, baina horrein, ba, dago atzetik, ba, auke, e, a, irabaki enpresa irabatek, esaten duena, orain hau itxiko dugu, eta punto, ez dago beste bide Ordu, berez, eh, hor, horren atxean badago arrazoi ekonomikoak edo produktiboak, zelantzan jarriko nituzke. Zelantzan, bat be, izango da, eh, erabaki eh, estrategiko bat. Eta gero dago beste arrazo bat dela autogintzaren sektorea ba, nora joan godan. Ba, hor eh, ba, elektrifikazioa ez, hor eh, autogintza enpresak badaude... Ba, ba, ebri netorkizunari begira ba, erabakiakartzen eta holako erabakiakartzen ituzte, ba, nezita ba, oso erren izan, ba, bueno ba, iztea, eta beste leku batean, ba, iku iztea hori sonori lako, dira trasnasiona bandiaz eta, eta zein izan da langileen erantzuna? Bueno, nik lagunekin eta esagunekin e, itsegin da eta gero, bueno, ba hanko, ba, hanko bizitaren diendarekin. Asieran, ba, lan, e, la, enpresen estetekia zen, langilak e, etxipenera bideatzea, oda, e, ez dago alternatibarik, hori da plantatzen dena. Eta hor, e, egin zen, ba, nahiko, ba, erantzun unitarioa, oda, greba mugabea, eta berez lortzat eta, me, meba mugabea, nezita, erraza, ez tingurubetan greba mugabean, ez da, errasa ez da, in inerrasa, bai? Gero eh egin dute lanketa bat, ba eskualdeko ba, hainbat e, eragilekin antolatuz, betet be, ba indasozlekin e, landuz eta mainan Harris es dela bakari mekaner eh arazo abeziketa horre itziror imotzen denean izango duela, ba, ba, eragin oso potentea negatiboki eskualdean Eta ere, planteatu dute eta bueno, horren inguran ba, aletxak egin asaldu duz. Alternatiba bat, eta bale. Vale. Interesgarria da, aurlako fabrika bat izate, baina egiten badu fabrika hori, ba, zo zer em, etorkizunari begira jasangarria dena ba, planteatuz. Hor ba, bueno, ba, e, sindikatu, zenbait sindikatu, ba, bultzatu dute, be, proposmen zehatz batzuk, Bat ez be, ba, jauziko sosialarekin eta gozti lotuta. Ez dela izan bakarrik unga, itxiko gute greba eta punto baxi. Eta horregondela sosializazio lan bat, oso interesera dana eta etorkizunari begira, baita ere ba, ba, beste lan gientzako ba, eredu moduan erabildetekena. Ez, da? Ba, ez bakarrik gukure lan posto da defendetzea baizita joan no egitezen, ba, eskualdera, eh, eskualdeko eragilekin ditzegitera, onain ingurua, eskara dela bakarrik buk. E, bai, baina bueno, bukatzeko hendika, proposan menak egon dizma eginean, baina bidera garriak e dira, ba, du etorkizu nik badau ondino esperantxarik edo partidua bukatu da? Nik uste dut, eta oso oso nik dut gauza. Eze, baseo garen proposan bat, garboa kooperatikak egin dakoak, ba, plantetzen zuen entxosten batean, ba, bueno, zer egin daitekeen, autoritikoan partea, kolako baterietan, eta bar, berez, e, teknikoki uste dut, ez, ez nahi zin baina ondo oso ondo dagoela, ez da? Baina gero, elten da, bale, badago proposamen bat, eta eit, lortzen dute, ba, ba zenbait sindikatuk enpresarekin akordio transasional bat. Horrek zer gede, horriz, zin da horren ezan ba, bueno, diru bateagatik, inden minzatziago altoago bateagatik, ja, e, lan harremana mostan dutela, eta gainera, ezin izango dutela e, erreklamazio gehiago egitea. Horrek egin duena nire ustez, e, ez jurista baina nire ustez egin duena da edo zein herrebendikazio edo, edo maian gaian jarri den txostenaren ba, egin garritasuna, bertan bera hauztia. Eta hor, badago hori horren auk egin duela, eta O, e, bide, oza, gure badute planta mantentzea, nezeta gero beste e, bide bat eman edo eraldatzea, e, akordotan sesional bat ekin, ez da posibilizango. Zergatik, zindea realitatea, gauza bat izten danean berri zabalduko. Ez da jaurlaritza, ez da toriko bizkaiko foreldundia, altzera, vale, ba, hartuko dugu enpresa hau eraikineu eta berri... Ba, langilek santakoa ba, ba aurrera aterako liburu ez da emango. Ordun proposomenak, interesgarriak politak baina gero akordiorekin eh arte gustia ke chitustu ni deuste da. Ia eh, erratzen eizen, eh? Baina ustut eh, akordotasen sinalorek ba moztu. Da logikoa. Langile eran suna parte tezik logikoa da. Vale, Nigdiluartu da punto. Listo ya. Onetar has az, naiz. Baina, atorkusen ere begira, bada, ba aurrera, e, altzera pausu handia. Ondo, ba, bueno, hendika la bort, eskerrik asko, e, argia atala gaur egin e, dugu argia, argia aldizkarian e, e, a, ekonomia artikuluak egiten dituzulako, eta, bueno, lanaen ekonomia lan taledeko kidea sara baita ere, ba, bueno, ea lasterre ikusten garen elkar. Bai, e, bakisu eszentzen nago lan ekonomikoik eszentzen nago eta laster bukatuko da eztentzia. Pues ten gara, posten gara. Ikusi arte ndika zaindu. Venga, zaindu berdin, jaio. zailoaren bukaerara lanaren ekonomia ez dakizunan zauda da e, bilboerian egiten den zailoa, baina argia eta hortagorekin elkarlanean eskerrik asko gaur parte hartu duten e, alaitza juria gerra, sergio ortega, ortega atxe jori eta endikala orteri eskerrik asko ere e, anezabalari eta ibon burgari ba, e, hau posible egiteko espigitura teknikoa jartze gaitik eta nola ez, ba gure entzulego e, guztiari eh gogoratu e, urrengo saioa bi barru izango dugu bitartean saioanen podcasta izango dozu eh entzungaibilbaoiria.eus webgunean eta ba bueno eh urrengora arte orain Ibai Zabal magazinea izango zu entzungai belaz eh ba, barru ikusiko dugu elka